Сега ще скочим през един континент на Запад и ще отидем в Южна Америка, за да поговорим за състоянието на демокрацията, видяно през фокуса на Венецуела и кризата след изборите там. Венецуела скоро може да изпадне в сериозна криза, ако президентът на страната Николас Мадуро продължава да твърди, че е спечелил националните избори на 28 юли, без да може да го докаже, като публикува всички избирателни списъци. Това предупреди в началото на тази седмица в понеделник. Главният Дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел. Коментарите му идват след като венецуелският президент Мадуро обяви победа на изборите, която обаче изглежда крайно съмнителна. а Повечето западни държави и Съединените щати осъдиха като измама при гласуването. Борел нарече ясен негативен знак това, че Мадуро отказва да покаже списъците. Той трябваше да го направи до сега, имаше време, казва. На външната политика на Европейския съюз. Какво става в Венецуела и защо това, което се случва толкова далече от нас, с демокрацията, засяга не само далечния континент, но и Европа и целия свят. Добър ден, казвам на Нета Деламар. Добър ден на всички слушатели на радио. Благодаря за поканата, Ирина. Нека да представя Анета. Тя е историк и международен анализатор на Латинска Америка, професор в университета в Колумбия. И да започнем от там оспорване на изборите, а това е винаги аларма за състоянието на демокрациите. Несъгласие с изборните резултати след 6 януари, Помним тогава Доналд Тръмп отказа да признае, че е загубил предишните президентски избори и това си остава образ на кошмара на демокрациите и нашата българската го схваща това и затова е толкова важен въпрос за честността на изборите, който, който стои отново на дневен ред пред а, а, българското общество. Какво виждаме обаче в Венецуела? Арести на опозицията? Увеличават ли се репре репресиите? Изобщо какво се случва след, а, след изборите на 28 юли? Нека да започнем с това, че на 28 юли тази година се случи една изборна явна измама, която надминава всички рамки на това, което се е виждало през последните десетилетия. От една страна президента Николас Мадуро с неговата партия твърди, че е спечелил изборите с 52% Абонирайте и че опозицията е загубила имейки само 44% но никога не показва протоколите от изборните секции нещо, което е задължително за да се потвърдят резултатите в същото време опозицията така се беше организирала че от изборните секции представя протоколите тъй като по закон те е, могат да се получат от всички, които участват в в избирателните секции, в преброяването или са наблюдатели и получават протоколите, които имат QR-код и са официални документи и там се вижда, че печалбата а, не е на страната на Николас Мадуро, а на опозиционния лидер Гонсалес, Едмундо Гонсалес и той печели между 60 и 70% от гласовете, тъй като има само 82% от протоколите и че Мадуро всъщност е достигнал до 30%. Разликата е огромна. Това означава, че два пъти повече гласове е спечелило опозицията и тук трябва да кажем, че има 7, близо 8 милиона венецуелци, които живеят чужбина и много малък процент от тях не, дори не може да се говори за колко... Колко души от тях са имали право да участват в изборите и техните гласове също най-вероятно най са могли да подкрепат опозицията. Такава изборна измама до сега не е виждана в историята на съвременната демокрация и това надминава всякакви очаквания, които имаха не само е, тук латиноамериканските държави и наблюдатели, но и е, обединените Нации, европейски, СИО, всички държави. Е, мнението е, че това, което се случва, надминава е, както се казва нормалните правила за демокрация и за това се говори за диктатура, за Венецуела, която е стигнала до диктаторски режим, който напредва за всеки изминал ден. Тази диктатура се поддържа и чрез репресии. А увеличават ли се те интензитета им? Изобщо от какво се знае за това, което се случва в момента във Венецуела? Знаете много неща, защото живееме в свят на големи комуникации. Е, не е, че официалните медии в Венецуела съобщават всичко, което се случва, тъй като има страхотна цензура, но имаме голямо покритие с всякакви средства. Значи заливането с информация е огромно, но официално самият президент Николас Мадуро той обяви, че 2000 души са задържани, подготвят два нови законодавания да се направят, където да бъдат реформирани тези граждани, което звучи страхотно. Близо 28 души са били убити. И сега сред задължа... задържаните има а, млади хора, юноши между 14 и 17 години, има 200 жени, има хора с обреждания. С две думи, положението е много страшно и няма да повярвате дори меди... социални мрежи като WhatsApp е забранени. Ако някой на улицата е задържан от полицията и се покаже, че в телефона има WhatsApp, това може да бъде причина за неговото задържане. Има една война срещу медиите и е, официалният дискурс на Мадуро е, че се бори срещу сиберфашизма. И това е много странно, защото всяка втора дума негова е за тероризъм и фашизъм, но срещу Собствените си граждани, той излива, както се казва целия яд, че е загубил изборите, но не го признава официално. Какъв ефект върху режима на Мадуро може да има натиска от международната общност, като имаме предвид, че се очаква Международния наказателен съд да се произнесе срещу Мадуро за престъпления, срещу човечеството, а както споменахте, случващото се след изборите предизвика и реакция на ООН. Да, наистина международната общност се организира в този момент, за да реагира бързо, тъй като не е, не бива да се оставя времето да напредва и така да бъде време да спечели режима на Мадуро, защото да, вие разбирате, че Позицията на президента Николяс Мадуро не е да се споразумее, а да се задържи на власт е, с тези недемократични средства. Но за сега е много трудно да се направи някаква на прогноза как международната общност може да повлияе. Въпреки, че Обединените нации и общността на американските държави се изрази, че не могат да се приемат тези резултати без да се покажат протоколите, които. Самата Централна избирателна комисия никога не ги показва. На практика се използва и друга тактика. Има три държави, които в този момент са запазили диалог с Венецуела, защото е много важно да не се загуби връзката с държавата и да не, се, и да не изпадне в изолация, така както е Северна Корея. И тези държави са а, двете съседни държави, Колумбия и е, Бразилия, е, най-вече Колумбия, която е много близка до Венецуела. Тук се говори за братски държави заради историята и миналото. И другата държава е Мексико. Но в тези разговори, които се провеждат и се е искало да се покажат резултатите или да се стигне до някакъв преход и да кажеме президента на Колумбия предложи да се редува е, правителства, които да бъдат от опозицията и от партията социалистическа на Мадуро, няма никакво приемане на тези предложения и за сега международната общност, колкото и да притиска, трябва да знаеме, че Венецуела беше в изолация продължение на години, но тя продължава да бъде държава с петролни залежи и която има возможность както се казва, да лавира. И тук трябва да кажем, че Китай и Русия, те приемат изборните резултати. Иран също. А, сякаш в това няма особена а, изненада. Диктатурите имат склонност да се съюзяват в световен план и да говорят включително за а, нов световен ред. Но а на мен ми се иска да ви а, попитам. Всъщност... Видимо ли е, вие живеете в Колумбия, даже знам, че в момента подготвяте едно голямо изследване за колумбийско-венецуелската граница, видим ли е ясно, осъзаем ли е момента, в който една демокрация става диктатура и обратно момента, в който тя може да излезе от диктатура, ето например тези избори в момента, чието резултат не признава досегашния президент на страната. Тук ще използвам едно изследване на политолога Спиван Левиски, който в CNN на Чили обясняваше как демокрациите стават диктатури. Първата стъпка за демокрацията е когато не приемаш. Съперниците в тази, както се казва, борба за власт, като съперници, които трябва да уважаваш, а ги приемаш като неприятел и враг, който ти трябва да унижиш, ти трябва да победиш и ти трябва по някакъв начин по всякакъв начин да докажеш, че той не е прав. Или, да, е или, или може би да унищожиш. Аз се връщам на тази реплика, която определихте като страховита а, и още не мога, не мога просто да я осъзная а, това, че Мадуро иска чрез брутална полицейска репресия да реформира гражданите си. Точно така. И аз го казвам, защото тук в Латинска Америка се говори, че диктатурата на Пиночет е била по-малко години и всъщност с времето тя става все по-слаба. А се оказва, че режима на Мадуро Същност трябва да кажем е на Чавес, тръгва като демокрация, тази демокрация загубва силите си и влиза в хибридна система с авторитарен режим и след смъртта на Чавес Мадуро директно върви към създаване на все по-силен, е, сега ще кажем авторитарен и деннешен вече се говори за диктаторски режим, който няма никакво намерение да, да се спазари, защото е, сега тук ще го разберем и от друга гледна точка. Идеологическата основа на Социалистическата партия, която е на власт, е, че само те могат да дадат бъдеще на Венецуела в е, един свят, в който има... Е, ще се върна на фразата за... за за фашистски режими, които искат да унищожат Венецуела. Това звучи много странно, но това се повтаря постоянно и се на, набляга на това, че те са единствените, които могат да осигурят бъдеще. Но със сигурност можем да кажем, че две трети от населението вече не вярва на това, което преди е давал този режим и искат много голяма промяна сега. Накрая да ви попитам, госпожо Деламар, какво бихте казали на българската аудитория? Как ни засяга ставащото в Южна Америка и конкретно в Венецуела? Защото много хора, които ни слушат сега сигурно си казват, какво ни интересува Венецуела? Ние тук си имаме перманентна политическа криза. Има с какво да се занимаваме. Вижте, ако се задържи на влас Мадуро, ще бъде диктатор, който е успял да намери начин как да се, ще го кажем така, да се подиграе с цялата демократична система. И тъй като последните години много се говорише, че венецуелската изборна система с машините е най-сигурната, на практика се оказва, че има начин точно как да се направи така, че да се вкарат други гласове и тази изборна система да се окаже толкова фалшива. И там е силата на опозицията. Ще спомена Мария Корина Мачадо, която играе по правилата наложени на режима, но успява в същото време да извади на бял свят, да се види, както се казва от приказката царя е и значи, ако това нещо продължи е, с този фарс, е, в който на всички е ясно, че това е манипулиране на гласовете и се задържи на власт Мадуро, който и само обяви, че ще има кървава разправа, ще се лее кръв, това означава, че всъщност демокрацията в цял свят е в криза и това може да се случи утре в друга държава. И че това е нормален, нормално за... 21 век Опасност... и не, се, не е така. Опасност от нормализация на политическото насилие и а... да, това, това на практика засяга всички. Благодаря. Ставащото в Венецуела. Е не просто местно събитие, а събитие с ефект върху световната политика. Анета Деламар, историк и международен анализатор на Латинска Америка, професор в Университета Екстернадо де Колумбия. Битката за демокрацията и странните метастази на популизма, защо случаят в Венецуела надхвърля рамките на Южна Америка и има значение и за Европейския съюз.